«Неприпустима поведінка». «Ти забрала тіло леді Сівіри», – прожепитів Бальтазар. «Моє тіло, відверто кажучи, вже вмирало», – відповіла Євдоксія, чи то Сівіра, чи душа однієї в тілі іншої. «А її тіло, відверто кажучи, просто чудове», – вона спокійно пригладила сукню. «До того ж, вона зраджувала мені з моїм братом роками. Вона померла в моєму висохлому трупі, думаючи весь цей час, що я божевільна». «Я не маю жодних сумнівів, що так і є», – пробурмотів Бальтазар. «Надзвичайно божевільно!» Жодної угоди укладено не було, жодного прапора перемір'я не було піднято, але, не зводячи очей одне від одного, вони обоє з найбільшою обережністю вирівнялися з бойових стійок. «Тільки ти зміг побачити істину», – мовила вона. «Жодна з тих вусколобих мурах, яких я намагалася вчити, навіть не уявляла мого успіху». «Ні мої корисливі радники, ні егоїстичні піддані, ні ці пихаті стерв'ятники, яких називають моїми синами». Вона презирливо фиркнула. «Мій власний зрадливий дурень брат був настільки несвідомий щодо того, чия душа займає це тіло, що навіть запропонував мені вийти за нього заміж». «Пропозиції, яку ти...» – Бальтазар делікатно прочистив горло. «Прийняла?» – вона злегка смикнула плечем. Навіть не знизала, ледь помітний жест. Це здавалося найпростішим шляхом назад до трону. Бальтазар припустив, що коли ти вже узурпував імперію, з'єднав людей із тваринами і на додачу вкрав тіло своєї служниці, скоївши єретичний злочин проти Бога, то легкий інцест справді здається дріб'язковим проступком. Так багато років усе, про що я думала, це як здобути владу, як утримати її. Вона повільно наближалася, тоді як Бальтазар тримав усі чуття загостреними, готуючись до нового нападу. Це стало звичкою, залежністю. Але тепер я починаю сумніватися, чи взагалі хочу цього. Вона простягнула руку і обережно торкнулася обгорілого покриття на одній з лавок. У мене була унікальна можливість побачити світ після своєї смерті, і, можна сказати, мене не оплакували. Мої сини не гаяли часу і заходилися роздирати мою метафоричну тушу. До речі, справжньо просто спалили без жодних церемоній. Вона кліпнула, ніби вперше усвідомлюючи це. «Змійний трон не приніс мені користі, і я, безперечно, не принесла користі йому. Ти б віддала трон, Олексії. Івдоксія підвела на нього очі. Тепер, коли це ти пропонуєш, чому б ні? Я завжди цінувала знедолених, і без сумніву, Троя бачила і гірших правителів. Тронний зал для мене був місцем нескінченного розчарування і зневіри. Мої справжні перемоги здобувалися тут. Вона розкинула руки, і Бальтазар мимоволі зробив крок назад. Його пальці посіпувалися, готові відбити атаку. Запонувала крихка тиша, і вона примружила на нього очі. Якщо ми продовжимо цей двобій, хтось із нас, ймовірно, не виживе. Бальтазар скептично кивнув головою. Цього разу твоя смерть буде остаточною. Єбдоксія повторила його жест, і маючи одну з найкращих у Європі шию, остаточно взяла гору. Принаймні, в мистецтві кивання головою. Дозволю собі не погодитися, але навіть якщо ти переможеш, що ти здобудеш? Славу, багатство, свободу? Знання? Бальтазар серйозно обдумав це. Жодне з перелічного, визнав він. Ти був зобов'язаний зробити Алексію імператрицію був, але тебе ніщо не зобов'язує битися зі мною? Не зобов'язує? Він справді мав якнайшвидше повернутися до священного міста. І самого стрибка з корабля його нутро вирувало, не даючи спокою. Тож нас ніщо не стримує, просто дати одне одному піти. «Ти могла б зробити таку пропозицію до того, як спробувала з усіх сил мене спопилити», – зауважив Бальтазар. «Демонструючи, що здатний протистояти моїм зусиллям, ти довів свою цінність», – вона висунула сильний аргумент. Він ніколи не почувався таким живим, як у їхньому смертельному поєдинку, ніколи не відчував такої сили, як тоді, коли перевершував свої межі, протидіючи її атакам. Сліпучий слід її блискавки поступово зникав, її сукня була опалена, розірвана на плечі, волосся частково залишилося заколеним, а решта заплутана спадала на інший бік. Її губа була розбита, а яскрава кров розмазалася по щелепі. Вкрадене тіло було так само понівечене їхньою боротьбою, як і він сам. І ніколи воно не виглядало «Краще! Як можна досягти величі?» – пробурмотів він, не маючи великих суперників, щоб випробувати себе. «Ти грізний суперник!» Чи здалося йому, що її очі на мить ковзнули з його обличчя до ніг і назад? «Але я не можу не подумати, що ще грізнішим союзником ти міг би стати!» «Ти пропонуєш...» – він прочистив горло. Голос трохи хрипів. Сам натяк на те, що така красуня могла відчувати до нього потяг, був приголомшливим. Але ніщо в порівнянні з тим, що такий геній міг захоплюватися його магічними талантами. Щоб я приєднався до тебе? Тільки уяви, маг твого рівня і чарівниця мого. Принцеси Європи, кардинали церкви, навіть самі ельфи тремтіли б перед нами. Світ лежав би біля наших ніг. Він не міг думати ні про що інше з того моменту, як вона перестала намагатися знищити його. Твоя пропозиція має чималі принади. Зізнаюся, я амбітна людина, чи принаймні був в нею. Бальтазар змушений був проковтнути легку відрижку. Але є прикрий момент зв'язки папи. Накладеною дитиною? Я був свідком цього дійства і сміявся. Але це ефективно. Відтоді я сміюся рідко, якщо взагалі сміюся. Можливо, разом ми знайдемо спосіб зламати це, і ми сміятимемося останніми. Бальтазар облизав губи. Сама Шаксеп не змогла цього зробити. «Ти зв'язав герцогиню-підзем'я для цієї мети?» Він відмовився згадати, що стільки зв'язав демона, скільки викликав, а потім дуже вічливо попросив, але він отримував надто велике задоволення від іскри поваги Євдоксі у вкрадених очах Севіри. «Ти більш зухвалий мах, ніж я могла собі уявити». «Від такої сміливої чеклонки, як ти, це слова, які я буду цінувати. Був час, коли я жадібно вхопився би за твою пропозицію, але...» Правда в тому, що Бальтезар зрозумів те, що ніколи не вважав можливим. Я більше не бажаю звільнятися. Ти хочеш залишитися рабом? Я непрямим і, мушу визнати вкрай неприємним шляхом, опинився на службі другого пришестя самої спасительки. Ти справді в це віриш? Я людина науки. Я обдумав усі докази. Бальтезар знизав плечима. Яке ще важливіше місце міг би знайти амбітний мах? Десь у глибині його свідомості все ж таки ворушилася думка про те, що чоловіки, з якими Євдоксія раніше пов'язувала себе, чотири чоловіки та чотири сини, не надто процвітали. Але був ще один вагомий аргумент залишитися при каплиці святої слушності, навіть якщо він ніколи б не зізнався її у цьому, навіть якщо ледве міг зізнатися собі. Майже нестерпне розчарування при думці про те, що йому ніколи не вдасться втерти носа Батисті продемонструвавши їй величезні триумфи того дня. Він не дуже здивувався б, якби Євдоксія вдарила його блискавкою вдруге, але вона лише зібрала губи в задумливу лінію. «Ти зробив три речі, які чоловіки майже ніколи не роблять. Ти вразив мене, зацікавив і відмовив мені. Сподіваюся, я не завдав тобі образи». Недводячи з нею очей, він уклонився. «І що ми все ж зможемо розійтися мирно?» «Мирно?» «Ти просиш забагато!» Вона відступила до дальнього дверного отвору, розірваний по діл її сукні, розвивався на тлі рун, викарбованих її минулим я. «Але живцем? Неодмінно!» Вона зупинилася в тіні, і на мить Бальтазар був упевнений, що повітря ось-ось вибухне полум'ям. «Треба буде це повторити!» – сказала вона. Він усміхнувся. «Рахуватиму години!» «Спасителько!» – видихнув брат Діас. Висячі сади перед Атенеумом, чия краса ще кілька тижнів тому нагадувала йому рай, тепер перетворилася на пекельну сцену, якої не посміли б уявити навіть майстри пензля зі священного міста. Якби торнадо пронісся крізь палаючий бійний цех, воно б не залишило б по собі більшої різанини. Потворно вигнуті кінцівки. Мертві вартові і невідомі нутрощі були розкидані так рясно, як листя восени, виблискуючи у тремтливому світлі палаючої рослинності. Миле слова Спасителько, одна з величних пальм була прикрашена стікаючими кишками. це Бога. прошепотів він. Завершальний акорд жаху, обезголовлена змія розміром з дракар, арлекінське чудовисько складене зі шматків усіх барвистих шкур, які колись виставляли в імператорському звіринці, усе ще затиснута між двома деревами, звиваючись як розрубаний навпіл хробак і розбризкуючи кров. Це була без сумніву найгірша мерзота, яка коли-небудь плюндрувала Божі творіння. Аж поки приголомшений погляд не мав нещастя впасти на передню частину, розірваний павукоподібний мішок із рогатої слизької плоті, оточений хащами судомних потворно скручених кінцівок, навколо дупорота, який щойно проковтнув вігу цілком. Хоча й подих смерті над нами, прожеподів брат дієс. Я не боятимуся. Потвора перекотилася, відригнула і рванула до нього та батисти, розмотуючи за собою клубок потворно-деформованих нутручів, тягнучи своє понівечене тіло з шокуючою швидкістю. Нижні кінцівки грибли землю, а верхні простяглися вперед, і її паща розкривалася, відкриваючи кривавий колодязь зубів. Брат Дієс відтягнув батисту назад, пройшовши повз неї, і витягнув з-під коміра фіал крові святої Беатрікс, міцно стискаючи його в кулаці. Кращих ідей у нього не було. «Я знаю, що я лише слабка посудина!» – прохрипів він, уже не вимовляючи слова механічно, а вкладаючи в них усю душу. «Та наповни мене своїм світлом!» Монструозне сплетіння зі скалічених залишків продиралося ближче, хапаючись кігтями. Його розпухлі рештки сочилися зі швів, очі викочувалися, вуха смикалися, кінцівки хаотично здригалися в дикій танцювальній судомі. «Визволи мене від зла, щоб я жив твоїми чеснотами, щоб я міг виконати твою місію. Він відчував смердючий подих створіння. Його ніс був сповнений трупним смородом від неї. Ось вона, смерть, жахлива і невідворотна, а втрачати вже було нічого. «Визвали мене від зла!» – проричав брат Діас, звужуючи очі і стискаючи фіал крові святої Беатрікс так сильно, що той врізався в його долоні. «Зараз або, блядь, ніколи!» Наче відштовхнути невидимою стіною створіння різко зупинилося. Воно затремтіло, сіпнуло всіма пальцями і відкотилося назад. Потвора закинула пащу до неба, видаючи примарне виття, і судомно смикала всіми кінцівками. Брат Діас застиг, ледве вірячи, що його молитви нарешті були почуті. «Це чу?» Створіння вибухнуло, обливши його потоками нутрищів. Латаний мішок тіла розірвався по швах і зсередини почало продиратись щось. Кіхті, як чорне скло, а потім оскалена морда. Із розірваного жахіття в потоці крові народилася віга-вовчиця, завиваючий хриплячі. Її хутро злипалося від слизу. Вона виповзала в мерехтливому світлі пожежі. О, так!» – видихнув брат Діас. Вовчі комигнуло в його бік. Око диявола, що палало зраненою ненавистю до всього живого. Вона голосно фиркнула, видаючи хмару крові, і затремтіла всім тілом. Вона вирвалася з ще сіпких залишок творіння Євдоксі, роззявила пащу і величезний язик випав торкаючись трави. «О ні!» – тихо видихнув брат Діас. Він зробив безпорадний тримтячий крок назад, коли величезна віга-вовчиця наблизилася до нього, тягнучи зігнуту задню лапу. Скуйовджений загривок на шиї крутився при кожному руху її могутніх плечей, а величезні лапи, схожі на людські руки, рвали траву, що виблискувала від кривавої роси». Він відчув руку на своєму плечі, яка відштовхнула його вбік, і Батиста стала між ними вовком. «Віго!» – прогарчала вона, стиснувши кулаки. Вона нахилилася вперед, видягнувши шию, і закричала на всю силу. «Така поведінка неприпустима!» Балетенська вовчиця відступила. Подалі від Батисти і, слава спасительці, від брата Діаса. Чи здавалося тепер, що це менше звіра, більше людина? Чи не побачив він, бодай, на мить, за клубком волосся не стільки пащу, скільки обличчя? Запонувала дивна тиша, яку порушували лише останні смертельні конвульсії задньої частини найогиднішого експерименту Євдоксі на задньому плані. Тоді Віга-Вовчиця задерла чорні губи, оголивши зуби, великі як кинджали, і видала гарчання, від якого затремтіла земля. Кривава слина капала з пащі, бризкала на криваву багнюку, коли вона наближалася до них. Це була не Віга, це все ще була Віга-Вовчиця. О, ні, прошеподів брат Діас знову. «Треба було звільнитися», – Батіста важко гликнула. «До Барселони. Можеш йти?» – запитала Алекс. «А може й найти?» – Сонечка опустила голову на розбитий парапет, показуючи закривавлені зуби. «Може, просто приляжу тут?» «Ні», – Алекс перетягнула мляву руку Сонечко через свої плечі. «Я видаю імператорський указ. Я думала, що єдина хороша річ у тому, що я ельфійка, це те, що я не повинна підкорятися цим...» Вони обоє застогнали, коли Алекс підвелася, тягнучи її сонечко за собою. Добре, що вона важила приблизно стільки ж, скільки кіт середнього розміру, бо Алекс сумнівалася, що вона могла б підняти щось важче. Вони разом пошкотильгали до сходів, крізь дірки в куполі проглядало нічне небо. Уламки дзеркала, що вкривали решту купола, забарвилися в червоний, поки полум'я святої Наталії догорало. Барон Рікард лежав притиснути до стіни, як купа старовинного лахмітті із заплющеними очима і обпаленими руками. Наш вампір виглядав і краще і гірше, буркнула сонечко. Гірше, ніж це? Алекс пробиралася між трупом Клеофи, що все ще димів, і широкою калюжею крові, що розтікалася з горла антинеси. Він провів сорок років у вигляді кісток. Він це переживе. Не впевнена, що я це переживу, пробурмотіла Алекс. Вона була побита, пошматована, все боліло, її розірвана рука жалала від зап'ястя до плеча під тунікою її мертвого чоловіка. Вона підняла сонечко в більш зручне положення і, хитаючись, почала спускатися сходами. Це була найгірша його на ніч, і вона ще не закінчилась, сказав герцог Михаїл, підходячи з іншого боку. Сонечко вдихнула з хрипом. Вона зникла, але кулак Михаїла вже летів. Вона з'явилася знову, коли удар влучив у щелепу, відкинувши її вбік, голова стріском вдарилася об стіну. Вона зумліла, потягнувши за собою Алекс, яка звільнилася з її хватки і швидко поповзла назад сходами, поки сонечко впало на інший бік непритомно. «Який тут безлад?» Герцог Михаїл струснув пальці, заходячи до зруйнованої галереї, спостерігаючи, як Алекс незграбно повзла по підлозі далеко не з імператорською гідністю, залишаючи за собою слід з розсипаної штукатурки, гравію та уламків дзеркала. «Наше священне світло майже згасло!» Жир потріскував у догораючій жаровні. Єдиною впізнаваною частиною тіла Плацидії була нога, що звисала з краю, майже не обгоріла від коліна вниз і все ще взута у дуже гарний черевик. Невдалий вибір палива, мабуть. Він торкнувся цієї звисаючої ноги носком свого чобота і та відламалася, обсипавши іскри й попіл. Довелося імпровізувати, пробурмотіла Алекс. Що вона власне й робила протягом років. Вона піднялася, шукаючи щось, чим можна було б оборонятися або місце, куди втекти. Але герцог Михайло впевнено підійшов до акуратно складених полін. Шляхів для втечі не було, і вони обоє це знали. «Люди звертаються до полум'я святої Наталії за настановою», – сказав він, підкидаючи нові поліна у вигілля. «Вони завжди хочуть бачити його над собою, постійним, чистим, сяючим, як і свою імператрицю». «Або, на твою думку, свого імператора?» – герцог Михаїл усміхнувся. «Ти починаєш розуміти». Він узяв флягу, плеснув олії на дрова і відступив у бік, коли полум'я хижа злетіла вгору, яскраве й біле, відбиваючись у дзеркалах і знову заливаючи галерею безжальним сяйвом. «Полум'я знову відродилося, як і троя відродиться під моїм проводом!» Він обтрусив долоні, переступаючи через обгорілий труп Клеофи. «Так, важко знайти хороших помічників. Я попереджав дурних Гарпій і Євдоксії, щоб чекали, поки твої чорти не підуть далеко за обрій!» Алекс відсунулася назад, але їй залишалося дедалі менше місця. «Мабуть, вони просто не могли терпіти мене ані хвилини довше. Вони мали б чекати так само довго, як я. Ще день-два нічого б не змінили». Герцог Михаїл поглянув у величезну діру в стіні галереї. Ту, що пробила Атенеса. Ту, через яку впала Зеноніс. Ту, до якої він тепер поступово підганяв Алекс. Стіна маяка була зруйнована, без колони поручнів, відкриваючи чорне нічне небо, де зорі сяяли над темною землею. «Але інколи ми повинні втратити все, щоб здобути все!» «Ти мав на увазі вкрасти все?» «Ну тобі видніше, адже це ти, злодійка!» «Хоча, мушу визнати, зараз цього вже не видно. Я очікував побачити того ж похмурого вуличного щора, якого знайшов у священному місці». «Уяви, мій шок, коли з корабля зійшла цілком собі маленька принцеса. Я ніколи не думав, що ти віднайдеш, бодай, трохи гідності». Він зробив крок ближче, пильно оглядаючи її з голови до п'ят, поки вона відступала. «Ти навіть починаєш нагадувати мені свою матір, знаєш. У неї було точно таке обличчя, коли вона зрозуміла, що я її отруїв. Алекс кліпнула. «Коли ти що? А тоді я звинуватив Євдоксію, і, звісно, всі ненавиділи ту відьму, тож мені повірили. Олексій не думала, що її думка про цього покидька може впасти ще нижче. Але він знайшов спосіб. Тобто ти почав громадянську війну з самого початку? Герцог Михайло скривився з нудьгуючим виглядом. Чи справді ми мусимо копирсатися в тому, хто що зробив стільки років тому? Усе, що насправді має значення? Він глибоко вдихнув через ніс, насолоджуючись моментом, а потім випустив повітря з задоволенням. Це те, що я виграв. Боюсь, залишив свій меч у твоєму другові Якові, але задушити тебе я зможу без проблем. Це чудова традиція з імператрицями. Або ж вибити тобі мізки? Алекс не подобався жоден з цих варіантів. Вона продовжувала повільно відступати, але ще кілька кроків, і її п'яти вже звиснуть над прірвою. Або ти можеш просто стрибнути. Герцог Михаїл знизав плечима, ніби це була лише сумна необхідність, через яку їм довелося пройти разом. Тоді ти отримаєш ще кілька секунд на шляху донизу. Як не мене, люди готові зробити все заради ще кількох секунд. Особливо, ну, він посміхнувся, посмішка з ноткою ледачої зневаги, як ніби на більше вона і не заслуговує. Такий шмат лайна, як ти. Бог свідок, скільки разів вона казала це собі. Але щоб він це сказав, цей самовдоволений, довбаний, пихатий зрадник. Принц, народжений в імператорських покоях, який ще й скиглить, як йому було важко. Цей жалісливий мішок брехливого лайна, який отримав все, що тільки можна було забажати, а потім убив одну сестру, звинувативши іншу, і почав війну, щоб вкрасти ще більше. Протягом всього її життя завжди знаходився якийсь покидьок, який намагався поставити ногу на її шию. Але цей шматок лайна, він був найгіршим. Алекс завжди вміла заплакати, коли потрібно, і тепер вона скорчила обличчя і дозволила сльозам текти. Точно так, як колись навчив її Яків. «Справді?» – зневажливо скривився герцог Михайло. «Будь ласка!» – простогнала вона, зіщулюючись. Ножа не було, але позаду за спиною вона стиснула долоню в тремтливий кулак. «Я не хочу вмирати!» «Заради милосердя!» – прохрипів герцог Михайло, зробивши крок уперед. «Ти ж коронована імператриця! Могла б хоча б спробувати... Алекс кинулася вперед, схопила його за сорочку і щосили вдарила колоком просто в рот. Це був її найкращий удар. Несподіваний, точний, який з крузкотом відкинув його голову назад. Але вона була невеликою, а він величезним чоловіком. Він не впав, лише зробив один вражений крок назад. Алекс була імператрицею кілька годин, принцесою кілька місяців, але вуличним щуром усе своє життя. Тому вона зробила те, що роблять у нетрях священного міста. Стрибнула на нього. «Сука!» Завирищала вона, обхопивши його плечо руками і затиснувши ноги навколо його талії. «Ти!» – голос перетворився на бездумне гарчання, коли вона вп'ялася зубами йому в і вкусила з усієї сили. Він завив від болю, гарячково хапаючи її, несамовито намагаючись відірвати від себе і нарешті вдарив кулаком її у бік. Вона захлинулася повітрям, розтиснула щелепи і випустила його. Вона встигла побачити, як летить його кулак у наступній миті, уже скрутилася біля парапету, зірки вибухали у її голові. Вона спробувала прогнати їх, напівпритомна. «Вставай, Алекс! Підводься!» Боже, її обличчя. Суцільний пульсуючий біль. «Знову!» Вона перевернулася і спробувала підвестися, але виходило лише сісти. Туніка збилася на її тілі, важка як свинець. Її могли повалити, але вона ніколи не залишалася лежати. Алекс кліпнула, застогнала, намагаючись зосередитися. Вона на силу підвелася на одне коліно. Здавалося, що маяк перетворився на жиле, тремтячи і хитаючись навколо. Герцог Михаїл стояв над нею, однією закривавленою рукою, тримаючись за понівечений ніс. «Ти мене вкусила!» – виплюнув він, не лише зболений, але й обурений до краю. «Так, вона ймовірно вірно програє, і, можливо, загине, але пішов він нахуй цей жахливий покидьок!» «Ти шматок лайна!» – видихнула вона, трохи нечітко, але сенс він зрозумів. Вона показала криваву посмішку і засміялася йому просто в обличчя. «Найбільший шматок лайна в усій Європі! Ти мала сучка!» Гаркнув він, схопивши її за горло, і підняв над землею. Дихати було неможливо. Алекс судомно звивалася, хапалася руками, била ногами, її пальці лише ковзали по шорстким плитам підлоги. Зуби герцога Михаїла були оскалені, як у дикого звіра. Як вона могла колись радіти, бачачи це жахливе їбане обличчя? Дихати було неможливо. Вона дряпала його руки, хапалася за плечі, але її руки були надто короткими, щоб дотягнутися хоч до чогось. Як же вона завжди хотіла бути вищою? Кров текла з його роздертого носа, стікаючи на бороду. Дихати було неможливо. Горло хрипіло і чавкало. Обличчя пульсувало. Легені готові були вибухнути. Попри яскраве полум'я, на вершині фароського маяка темрява поступово стискала її з усі біч. Крізь гул крові у вухах їй почулося якесь постукування. Шкрябання. Воно долинало зі сходів. Око герцога Михаїла сіпнулася, він зиркнув у бік. Його хватка послабла на мить, достатньо, щоб Алекс змогла поставити одну ногу на землю. І достатньо, щоб другою з усього розмаху заїхати йому коліном прямо в яйця. Він застогнав, вирічивши очі. Його хватка ослабла ще більше, достатньо для того, щоб вона підтягнулася ближче, просунула свою посічену скалками закривавлену руку між його рук і з останніх сил встромила зламаний нігодь прямо йому в око». Він відпустив її, спотикаючись назад до зламаного парапету, до чорнильної плями днічного неба, саме тоді, коли з ривучої колони полум'я Святої Наталі щось вирвалось. Як і в Торнській, з кривавим оскалом і з в очах. Руків'я меча, що стерчить з його живота. Руків'я кинжала з його боку. Алекс схитнулася назад зі свистом хапаючи повітря, спотикнулася і впала в той час, як старий лицар прорвався крізь полум'я, мов чорти з самого пекла. Його одяг горів, волосся, борода, все охоплене вогнем. Він зробив нерівний крок. Одна рука змахнула в повітрі, поки друга безвільно висіла. Його рухи більше нагадували падіння, ніж атаку. Герцог Михаїл спробував обернутися, але Яків врізався в нього першим. Михаїл був великим чоловіком, але Яків також. І старий лицар вклав усю свою силу. Вони обидва відірвалися від землі, зависнувши в повітрі на мить, оточені полум'ям нічного неба, а потім вони впали. Алекс застигла, широко роззявивши рот, швидко дихаючи через побиту горлянку. Вона перекотилася на живіт і поповзла до самого краю. "О, Боже", прошепотіла вона. Вона побачила палаючу крапку далеко внизу, що котилася вниз по стіні стовпа, де далі меншаючи, поки не впала в море і зникла. Чорт забирай. Прошипів Бальтазар з усіх сил налягаючи на важіль. Він ніколи не відзначався майстерністю в фізичній праці, а зараз ще й ледь на ногах після магічного двобою з колишньою імператрицею, яка захоплювала тіла. Тільки думка про те, як він тицне батисту носом у власну перемогу, тримала його в купі. «Чарт, забирай!» Руки боліли від напруги. Долоні опалені блискавкою під краплями виступив на лобі, поки решітка над воротами Атеновими скрипіла, піднімаючись з найнестерпнішою повільністю. Він уявляв собі її вираз, коли нагадуватиме їй про сьогоднішні події. Це він робитиме тепер щогодини. Пам'ятаєш, як я врятував тобі життя керованого френомантом вовкулаки? А потім протистояв одній з наймогутніших чаклунок Європи і змусив її відступити. Хоча ні, не так. Я здолав її остаточно. Зрештою, хто може заперечити його версію? І зрештою, довів, що саме я один єдиний здатен викрити її як реінкарнацію нібито покійної імператриці Євдоксі. «Чорт, забирай!» – вирвався крик у Бальтазара, коли він знову потягнув важіль, повний нетерпіння. Ось вона – остаточна нищівна перемога над його найбільшою кривдницею. Поразка, яку, якби вона не викручувалася, Батиста змушена буде визнати. «Бальтазар, Шам і вам Драксі!» Скаже вона, вимовляючи кожен склад правильно, а потім із виразом солодкої розгубленості продовжить. «Я весь час помилялася щодо тебе. Ти не об'єкт для насмішок, а один із найвидатніших магів не лише нашого часу, а й усіх часів». Не зовсім її стиль треба визнати, але ж суть зрозуміла. «Твої здібності неймовірні, твоє проникливе мислення унікальне, а твої литки досить привабливі». Вона подивиться йому в очі. Я була неправа щодо тебе весь час. Ти повернувся за нами. За мною, ти...» Він завмер, дивлячись у порожнечу. «Хороша людина», – прошепотів він. Бальтазар відпустив колесо. Ланцюги загуркотіли, а він, поспішаючи, зачепився сорочкою об один із шипів. Прослизнувши під піднятою рішіткою, він вирвався на волю. «Ви ні за що не здогадаєтеся, що сталося?» Захоплено вигукнув він, вискакуючи в ніч. «Севіра була...» Мало хто бачив стільки надприродного, жахливого і нечистивого, як Бальтазар. Але видовище, що постало на галявині перед Атенумом, змусило завмерти навіть його. Наче величезний мішок, наповнений тваринами, людьми та всілякими тілесними рідинами, впав із шаленої висоти і розірвався на шматки. Все довкола заливалося кров'ю. Колони Атенуму були забризкані барянцем, зламані дерева прикрашали клапті шкур екзотичних створінь, а по слизькій траві було розкидано органи, які не піддавалися ідентифікації Посеред цього кривавого місива на колінах стояв брат Діас, а поруч із ним на руках і колінах була віга. Те, що вона була майже гола, залита кров'ю і видавала дивне хлипаюче скиглення, однозначно вказувало, що вона щойно оговталася після однієї зі своїх трансформацій. Це багато пояснювало. Її некерованість у продукуванні куб мертвих тіл завжди вражала. Бальдазар зморщив носа, счищаючи зі сходів черговий шматок мияса носаком черевика і з огидою пнув понівичину відірвану руку. Брат Діас, схоже, був далеко не в найкращому стані, щоб підтримувати розмову. Він навіть не підняв голови. Як я й казав? Бальтезар обережно обходив моторошний конгломерат із мертвої плоті, спотворених кісток, викривлених рук, ніг, зубів і рогів. Ви ні за що не здогадаєтеся, що сталося? Бальтезар затнувся, коли Віга видала жалібний плач, що захлинався хворобливим бульканням. Ставало дедалі очевидніше, значна частина крові на ній витікала з її власних ран. Її татуйована спина була прикрашена величезним зяючим порізом. Одна нога була вивернута під нею в спосіб, що аж ніяк не здавалося здоровим. Рука і кілька пальців стирчали під неприродніми кутами. А це що клапочки ризвисає з обличчя? Схоже, терміново потрібна була перев'язка. Де батиста? запитав Бальтазар, оглядаючись. Ховається, напевно, ця клята жінка ніколи не висовує свою шию. Брат Діас повільно похитав головою, закривавлене обличчя помережене слідами від сліз. Бальтазар нарешті помітив те, що лежало між перевертнем і монахом. Труп? Жахливо викривлений з відсутньою майже половиною черпа? Це що, ботворти на зламаних ногах? Бальтазар відчув, як у нього раптом пересохло в роті. Він подивився на вігу, яка тремтіла схлипувала і стікала кров'ю, стоячи на карачках. «Що ти наробила?» – прошепотів він. Вона гойднулася вперед і шумно виблювала, схлипаючи і болюючи одночасно, вивергаючи потік кривавих нутрощів. Вона кашляла, здригаючись, коли витягла щось із рота. Щось довге і закривавлене, що застрягло в неї в зубах. Жмути чорного кучерявого волосся. «Що ти наробила?» – суворо запитав він. Вона жалібно завила, сперлася на руки і її знову знудило. Шматки чорного м'яса бризнули вниз у криваву калюжу, що ширилася під нею. Там що зблиснуло? Чи міг це бути золотий зуб? Віга втупилася в нього, скиглячи з кожним важким вдихом, сльози капали з її обличчя. Бальтазар нахилився над нею і закричав. Що ти наробила?